Planeta următoare era locuită de un bețiv. Vizita asta a fost foarte scurtă, dar l-a cufundat pe micul prinț într-o adâncă melancolie. Ce faci aici? îi spuse el bețivului, pe care îl găsi stând în liniște dinaintea unei colecții de sticle goale și a alteia de sticle pline. Beau, răspunse bețivul cu un aer lugubru. De ce bei? Ca să uit, răspunse bețivul. Ca să uit, ce? Se interesă micul prinț, care deja îl compătimea. Ca să uit că mi-e rușine, mărturisi bețivul, lăsând capul în jos. Rușine de ce? Se informă micul prinț care dorea să-l ajute. Rușine că beau! Termină bețivul care se zăvoră definitiv în tăcere. Iar micul prinț o lua din loc perplex. Oamenii mari sunt categoric foarte, foarte ciudați, îi spunea el în cursul călătoriei.